Radujte se s dcerou Jeruzalemskou a já sejte všechny, kdo ji milujete. Ale já k ní přivedu pokoj jako řeku. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě. Uprostřed postního období se nachází jedna neděle, která se nazývá. Létáre, radujte se. Zdá se, že je to není to na místě, v tom období, když si připomínáme utrpení našeho Pána Ježíše, radovat se a jásat. Ale každou neděli máme důvod k radosti vždyť. Z smrti, Ježíšovi smrti vychází život pro nás všechny. Letár ukazuje cestu k cíli. Ježíš říká, že nenapadne-li pšeničné zrno do země a nezemře, zůstane samo, když však zemře, přinese mnohý užitek. Tato neděli ukazuje cestu ze zrna až k chlebě. Ze Ježíšova oddání k úžitku, ze smrti k životu. A bude to radost, která bude mít poslední slovo právě tam, kde to nejméně. Čekáme. Tak radujte se, Bůh se účastní i vašeho utrpení, přichází k nám, radujme se společně. Se. Pane Ježíše Kriste, ty jsi vydal svůj život na smrt. My jim bychom ale chtěli svůj život podržet a zachránit. Prosíme tě, vezmi nás s sebou na svou cestu. Abyš vám spolu s tebou dospěli k věčnému životu. Tobě buď sláva na věky. Amen. Ještě čtení z druhého listu Korinským a poštol Pavel píše. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv soužení tou útěchou, jaké se nám sami dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přicházejí hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a se. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jistí, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Amen. So. když po svátcích klanět Bohu, byli řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy, v Galileji a prosili ho. Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip došli žijící Ježíše. Ježíš jim podpověděl.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 Uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce, sloužit, a dně následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od otce. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista.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 Uměl Jiříš třeba řecky? Potřeboval tlumočníka? To je otázka, kterou opravdu dneska novozákonní věda si klade. Jaký byl vlastně jazykově vybavený Jiříšov? Uměl řecky jako mnoho, jako mnoho lidí v té době?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 Filip a Ondřej. To jsou ti z těch dvanáctí, který mají řecká jména. A proč by neměli umět řecky? Oni se stávají Jiříšovi tlumočníci. Ovšem, milí bratři, milí sestry, ta otázka je širší souvislosti. Nejde jenom o tom, abychom se domluvili v základných věcech, jako mnoho z nás to dělají v angličtině s těmi pětset slov, um, abychom se nestratili na dovolené. Jde spíš o celkovém myšlení. Jestli člověk z toho řeckého prostředí může poznat Ježíše, může Ježíšově rozumět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 šel do Samarska a začal tam velkou misi. O Ondřejovi Bibli nic už neřekne, ale tvrdí se, že se dostal do, na Ukrajinu až do Kijeva anebo i v Armenii ho připomínají jako patron své země.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 jsou tam dva lidi, kteří stojí u vchodu do modlitelny a mají uvítat nově přichozí lidi a mají jim to usnadnit. Oni nejsou hlídáče proti policii, ale mají jim to, lidem to usnadnit. Tím řekům, který na začátku asi Ježíšovi nemůžou dobře rozumět, mají jim tu cestu k Ježíšovi připravit. A to Filipa a Honzji začínají.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 Marinou žádost, aby něco dělal s tou svatbou, odmítá a říká, že můj hodina ještě nepřišla. Nemám lidem teď co předvést. Ale teď ta hodina přišla. Už je tu. Jak tomu mám rozumět? Místo učení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 má velké preferenci u lidů, dokonce i ze se odzývají příznivé reakci. Tak, teď je příhodná doba. Ale myslí to Ježiš tak? My víme, jak to pokračuje. Tak asi slova, musím být oslaven,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 Zemřily však, vydá nohy úžitek. Zrno, které by chtělo zachovat se, konzervovat se, nepádat to země, neklíčit, takové zrno zůstane bez plodu. Jakoby mrtvý. Ale teprve, když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 A opak je zrno, které nemiluje sebe, ale druhého. A takový zrno bude mít úžitek. Nevím, jestli jste s tím obeznámeni, obeznámeni jak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 A milí bratři, milé sestry, může to být i s naším životem takhle, že my jsme k sebe, ne ke konzumaci, ne abychom svůj život naplnili s největším počtem úžitku a požitku, ale abychom byli sedbou v budoucnosti. Je to aktuální slovo i vzhledem k dnešním ekologickým problémům, jak učíme dětěm děti žít v tomto světě. Tím, že všechno spotřebujeme přírodní prostředky a nic nenecháme na budoucnost, nebo je na našem chování vidět, že jsme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 K životě. A taky dnešní svět může Ježíše vidět, seznámit se s ním ve sboru, ve společenství křesťanů. Tam, kde dva nebo tři ukazují, že Ježíš umí nejenom řecky, ale také ukrajinsky a arménsky, dokonce i. Činštinu ovládá ve společenství těch, který ho následují, kteří nezůstanou sami, ale jsou probuzeni k životu věčnému. Amen. Věku, kterou jsme dali na programu, jako na podnět diagonální a přesně už oni to začali podporovat spolu se záležitými vládnami jako školku, která tam, tam, se nachází přepěstí. v předměstí Mejrtu, Vikramonu, jsou tam, tam děti ze syrských. Uprchlíků, těch místních dětí, a je to určitě důležitá služba, um, tak tam můžeme poškodovat našich návrhů na zpěvů. Zároveň probíhá na se dokonce um, měsíce zvěděl, vydání nového stěníku, už se s nimi tiská, se pověnali, um, ta zvědka um, může. V a um, velikoroční mnohoslušby budou. Na srdečního modněme, to znamená, od zeleného štětka se tam posuneme. To je jeden, člověk, škodník nemůžou na nám takový u nás, ale prostě je svátečný tam a máme tam 150. Byť, nebo teď víc možná, ale vážný velvyslaneční divák bude asi probívat stejně jako nahrávku, kterou musíme vyrábět. A to vám budeme, vám tam představíme, promítáme druhý svátek velvyslaneční pondělí. Ale to do ono, co já se sem Zde je máme možnost tu energii školu. Páňo, páňo, teď budu tajno, jo? Takže, když stoučila ta krásná večeře, ty tu připomínají, jak je Pán Bůh z toho, co Tak střílí, tak Ježíšel do jiné zahrady. Ježíš měl takový zry, že večer byl měl v osamžitě a hovoril s Pánem Bohem. A od zmíry tam přišel ten didář, kterého Ježíš naštval, protože mu říkal, že mám pomáhat a nevádnout. A přišel z bojáky. A aby to nebylo vidět, tak šli mě, aby chytili toho správného. Tak ten didář to udělal. Šel Co prosím? Šel první. Šel první a? Dal tomu Ježíšovi pusu. To je dostatové těžké téma, když mluvíme, jak se dávají pusy. Tak, takže dal pusu. Pusu si dáváme na znamení lásky a tohle byl způsob, jak toho Ježíše Zatknou. No, a jedna ze písní, které jsme zpívali, byla ta, kterou jsem úplně náhodou. Prosím tě, odřejmě z roce jsme řekli, že nebudu zpívat. Já bych se ještě já zatím nespíval. No tak. Tak. Uh, Spívaly jsme píseň, kterou jsem náhodou kterou jsem zaslechl ráno v rádiu, když jsem ho náhodou otevřel, vysílali tam bohoslužby, nevím z kterého našel sklu, tázala jedna sestra Paráška, bylo to tázání, které člověku něco dá. A zpívala, oni tam všichni píse, byl si tam i když byl křižován můj pán, který je přísemkrátně hodně velikoneců, a kterou se snažím děti naučit. Tak, pojďte ukázat. Já jsem po nich chtěl, aby ukázali něco, co se jim na Ježišovi líbí. Tak, když je to tam ukázat. Tak. Sporeczni. Wtedy sporeczni. Mamy go udzielaną prawo. No jo, ale z mi to tu układamy. Jo. A Dawidem tak, ano? Tak. Jo? No je, Davidku, já myslím, že to bude lepší, když to půjdeš na toho ukázat. Nám to ukázat, že no, bych to viděl tak. vám jsem říct, že výstupní stůl, dokud se nedílám, který máme výstupní to Já jsem zase koule. Já jsem zase Já jsem zase Já jsem zase koule. Já jsem zase koule. Já jsem zase koule. Já jsem zase koule. Um, ale doma vás vůbec mnohem nevěře Tak se podpovážím pojďme sem Tak se Tak, můžeme si držet. Jo, já to dám trošku dozadu. A můžeme si postavit do klubu a možná držet ruce nebo nemůžeme. Tak si ta ta ta ta ta ta Pane Bože, děkujeme ti, že můžeme tady s tebou být. Slavit Bohu A ty nás ujistuje, že budeš s námi i dál, když opustíme tuto místnost, že s námi, stále si v tom utrpení v tom, co je těžký bude s námi. Prosíme tě je nás a naše rodiny, ochránili před nemocí, ochrání před tím, co by neměli dělat, ochrání před tím, že může se stát nějaké nemoci a bud u těch, kteří chtějí sloužit svým druhým, kteří chtějí pomáhat, kteří milují a kteří svůj život berou jako sedbu sedbu Božího království. Dej, aby život nás bylo a unesl užitek. A buď u všech, který hladují, ten nemají co jíst, který mají strát a ty nás podtěšuješ Ve své vásce jsi s námi spořadat. Oče náš, ten si v nebesi, posvěcí jméno Tvé, přijít království Tvoje, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléd náš bezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim výzkům. A neved nás pokušení, ale zbav nás od zleva, nebo tvé skrálosti i moc i sláva na věky. Amen. Ať nás požádáme, a nás Bůh, přemohoucí i milosedný, vlastně, otec, syn i Duch Svatý. Amen. and okay.